Ota selvää ja näe Kimmo Pohjonen ja Erik Eschampard Espoon sellosalissa 4. helmikuuta. Hankin lippusi nyt lippupisteestä. Katso lisää sellosali.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä, jossa soittolistoilla heitetään vesilintuja. Seuraava ohjelma on uusinta. muka laiska on vai? Kyllä kulkaa pitäisi vähän syventyä asioihin ennen kuin tullaan sanomaan meikä me yhtään mitään. Kyllähän kulkaa laiskuntaa saattaa esittyä jossain strobisessa vyöhykkeessä, mutta että sitten tämmöinen hosuminen ja touhottaminen kulkaa. Onks se nyt sitten niin viisasta? Kysyn vaan. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä Sihkosen kaiski, joka oli serkkupojan luokava, jolla on nykyään komandiittiyhtiö. No sekin se kerran kulkaa ajo 1100 ja mutta myöhästy kuitenkin. <laughs> ja sitten tullessaan se ajoi turengissa ojaa. Mitä se on? Semmonen Uno. U uno. Uno. Uno on numero yksi. Epäsiisti. Kukaan? Voi herttileirisentän, <kulja> kyllä pitäisi vähän ajatella, että mikä se on se pukeutumisen tarkoitus, ennen kuin aletaan ja huomautella yhtikäs pehu. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tänä verytelöpuku. Meillä oli kompanian päällikkö luvannut lomaa, jos voittaa rytmentimestaruuden. Tämä tapahtui silloin, kun minä kävin armeijaan No yksi satamias se jonka ei nykyisin posti töistä muistaakseni, hän tuli kulkaa ja oli ihka uus kirkkaanvihreä vihreä ja piikarit. Mutta niin, sille vaan jätkällä kävi, että jäi kiekossa neljänneksi. Mitä siihen sitten sanot? Uuna. uu on numero yksi. Mitä? Että kun ronkki suhteen? suhteen. Ei ole perää, ei ole perää, kuulkaa. hän syö sitten aivan mitään vaan, mitä eteen kannetaan ja ihan urisemati. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä aivan tavallinen osso -pukka. Jota vaimo valmisti tässä toissa viikolla Emalipataan saattua nuorta potkaa leivitettynä Ja pähkinän tuotsuisessa voissa nopeasti käristettynä Valkoviini sekko ja tomatipyö kastike valkosipulilla leikattuna Mutta sitten kauheita kulkaa pahu sentään Vaimo oli unohtanut tämän, tämän tämän salvian pois No eihän sitä sitten syönyt edes koistisen labradorin noutajakaan Ja silti se tuli kamalan kipeeksi. on ensimmäistä kertaa pitkän aikaa, kun soitettiin ensimmäinen kappale. Loppuun alusta loppuun asti. Huomenta Elina. Huomenta, huomenta. Tota, mutta sulla oli jopa oikea mikrofonikin auki tässä näin. Tota, se oli täällä pyörähtämässä viime viikolla ennen sitä karse- ja tota, lähetystä. Minä pyydän edelleenkin anteeksi sitä, niin, ja, se, <tosilta> ja se on tulossa uusintana valitettavasti, kun Paskalissa aina, aina edellisen perjantain, tai siis tämä kun nyt tulo, tulee, niin sitten se aina uusitaan seuraavan viikon lauantaina reilun viikon kuluttua Niin kahdeksalta on nyt uusi, uusi uusinta -aika, niin se tulee silloin uusintana. Mutta, tota, niin, mua, mua hävetti niin paljon se lähetyksen jälkeen, että mä, että mä ulkoistan seuraavaan lähetykseen mun, mun, mun musiikki Valinnat, kun sä olit silloin täällä pyörähtämässä, niin mä että tuli mieleen, että sähän voisi tulla, mahdollisimman vieraksi. tänne eikö, eikö sulla se alkanut taas se elokuvaohjelmakin, sulla on hesa tällä meidän hesa -ratiossa. Alko, joo, viime lauantaina oli ensimmäinen. Ja tulee aikaan mihinkään? Hyvä näkösiltä kahdelta, huiskaksen kolmelta, tai <totiin> kolmelta. Iltapäivällä tulee. <totiin> Iltapäivällä tulee laulon taisi. Paikassa taas tulee. Kysymyksiä. Kyllä, kyllä ja ja ja, ja, ja sä olet elokuva ihminen, ylipäätäänkin. Kyllä kai mä jollain tavalla olen. But? Joo, niin mit mitä millä, millä tavalla sä todistat sen että sä olet elokuva ihminen? M mit mitä sä olet tehnyt? <totiin> Elokuvia mä en oo tehnyt. Niin. En tietenkään, mutta mä oon tota töissä samassa, että oo oo kysytyn. Joo, tiedin kysyten. Sitten musiikki kriitikoit, että kun ei oo saa ideoita niin ne rupeaa sitten haukumaan toisiaan. Juuri niin, ennen kaikkea se haukkuminen, maaka -kilti. Mä järjestän elokuvafestivaalia, ja sit mä oon töissä elokuvan levittämisen puolella. Okei. Okay. Miten mm. miten levitetään elokuvia? Mm, on hyvä kysymys. Ei <laughs> niin. Settiä, selville. Okei. Mutta miten mä on ollut eikö niinku lähellä sun sydän töl lyhytelokuvat? Ja, no se on antaa käsi. En mä tiedän että lähellä mun sydän, mutta mä teen töitä. Joo, se on suomalaista Ja sit okay. myöskin. Joo, emme meillä oli tämmö lä oli lyhyt tois pari kolme viikkoa sitten. Se olisi mun tullut lyhytspessu mukaan, koska no, oli tutta, niin, mikä, tota, niin, kuinka, kuinka pitkä on pisin lyhyt telokuva, ja kuinka pitkä täytyy olla, että ylipäätään noterataan. Onko Sekunnin leffa, onko se, onko se Noi, lyhyt elokuva? Okay. Just... No siis tämä on semmoinen asia, mistä ei ole mitään äh, semmoista kivenkirjoitetua sääntöä, mutta yleensä mm. sanotaan, toiset sanotaan semmoinen, joka on alle niin sanottuun pitkän elokuvan. No, niin Se kuka, on lyhyt elokuva. Ja kuinka, kuinka lyhyt lyhy, pitkä elokuva voi lyhymmillään olla? <3> <3> no kyllä se on 80 minuuttia varmaan. Mä sanon, että joku varmaan tulee ampua, mutta enkä, mä oon sanonut ihan väärin. Ei kai, kai se jotain tunti. Se voi olla se on vähän niin kuin lyhyt elokuva. Ei, ei, joku, jos on tuntia vartti, niin ei se ole niin mun mielestä vielä lyhyt elokuva. Luulit, sun nyt Jumala on sentään tietävä. Nyt toi kohta tulee kenkäis, mä tä jatkan tätä teittaimista. Jatki, tulla nyt vaan. Siinä on erilaisia. Toisten mielestä se on alle 20 minuuttia. Siinä ei ole mitään Mm. Mutta siis semmoinen klassinen on justin, että se on lyhyempi kuin pitkä elokuva. Meidän festivaaleilla pitää olla alle 60 minuuttia. Joo. Okay, Eli siis niin, siinä ei ole niin sellaista niinku, no, tiukkaa. No, no, no sitä voisi olettaa, jos teidän festivaaleilla täytyy olla alle 60 minuuttia, niin, niin se sitten lyhyt elokuva, niin jos se on joo, elokuva yli, <tos> kestää yli, yli tunnin, vähän vaikka tunti viisi minuuttia, niin silloin se ei ole lyhyt elokuva. Voisi päätellä. Voi ei sano näin, kyllä, näin niin. voi päätellä. Kyllä, se on ihan totta. Hei, Oscaritakin valitaan kohta puoleen ja niin päin pois. se muuten missään tekemisissä tän viime vuotisen lyhyt, kun suomalainen oli ehdokka, ehdolla siellä. No, niin Totta ka kai sä tunnet, mutta tunnet se miten teet kanssa? Nyt edy penkas vai selokuvan kanssa? No niin siis tädän elokuvan kanssa. No mä yritin saada se menee levitykseen, mut se ei vissi sinoa meidän levityksessä. No se se se mitä se no se to hom. Maks takselle Ei kaamme vähän, hyvä. No hyvä. Hyvä. Hyvä. Tossa tuli minä hei Oli Lindholm toi lukekaa tänme päivän nyt liitä siellä siellä oli Lindholm totta sitten kysyttää Paskalista siitä. Se hirveesti se se kiertää kysymyksen sieltä se on se lopussa. Annon nemi kysyy että mikä helvetti on Sventeri ja kuka helvetissä sen sanoo sano Tommy ei, vaan se oli kirkka tuossa noin. Mutta sä oot valinnut, siis kun keskustellaan paskuista elokuvistakin tässä jossain vaiheessa, varmaan niitä mitä sä myöskin levität, mutta tota no niin... Ei oo muuten yhtään sellaista, okay. tietenkään. Onko siis nyt, hetkinen, multa lähtee, mä oon hoitanut kokoon ottaa paidan pois tässä näin, <tos> niin tuossa... Ei varmaan niin, näin, että pitkään tullut, tota niin, on, on pitänyt yhden paskiksen, missä ei oo otettu musiikki ollenkaan, mutta tämä alkuun, tota... Hmm. Ihmiset on varmaan ihan ra raivoissa tuolla noin, mutta me otetaan kohta paskoja, paskoja leffamusiikkia, mutta mitäs mun piti sulle kysyä, mä unohdin, jotta... En mä muista, nyt vaan paido mitä si si si si tällä tavalla näitä, sen kummempaa, se, mitä laitetaan piisi soimaan, mikä sitten tulee sitten ensimmäisenä varsinainen kappale. Minä tolin mun toivekappale, toi Uno Turha Pura, mutta, mm, mutta, tämä mutta, oli, oli sulle joo, sotutti, joo, joo. mutta ilmeisesti sä oot valinnut lähinnä ulkomaankielistä toimintaa. Lähinnä on, joo, kyllä, mutta nyt lähtee. Joo. Ja tämä on muuten Minttu Vesalalle. Okei. Okay. Minttu laulamoista puhelimessa eilen. Okay. Kun mä kysyin, että mä tänne, niin Minttu Vesalalla on tää ja mieti sitä. Joo, tää on tää. Joo. Mikäs ta dyr dyr Oot Mitäs tätä tanssileffaa, eikö se dirty Dirty Mitä Mitäs mieltä olet siitä kyseisestä elokuvasta? Mä en ole kokeillut sitä veden, vedessä tehtyä uimakohtausta, oh. tai sitä tanssikohtausta. Mä haluaisin kyllä kokeilla sen, mutta mä haluaisin olla se mies joka nostaa. Okei, okay. siis monet harrastavat huonoa musiikkia ja monet harrastavat huonoa elokuvia. Harrastetä, harrastat sä ihan oikeesti niin kun sä tsekkaat, että kyllä on, on kökköjä. Voit katsoa niin kuin useampia kertojakin jonkun leffaan ihan oikeastaan sen kauheiden takia. Joo, tämä on tietysti niin aika vaikea määritelmä, koska mä rupesin itse miettimään, että mä en No joo, siis mulla on muutamia leffoja, mitä mä en ole pystynyt katsomaan loppuun. Mm. Se, mä en tiedä, onko se sitten määritelmä mm. huonossa elokuvasta? Mm, niin, no niin, miten se nyt, niin siis jotku, jot, siis se on varmaan niin, että siis oikein niin kuin, ajattelen niin kuin paskaleffoja, niin se mm. tota, varmaan, se vaatii, että ne on, siis jos ju, joku tekee jonkun, jonkun tuota, yrittää tehdä joku taideelokuvan ja epäon, ja se on vain hu, huono ja tylsä, niin onko se välttämättä sitten, tai silleen, että, mutta siis jos... Kyllä se niinku vaatii niinku, niinku jotain tuommoista mä kökköyttä enemmän. Siis <tos> kyllä, sit, kyllä, kyllä. Niin. Joo, ja hyvä kökköhän on oikeasti nautinnollista. Mulle tulee mieleen Pamela Andersonin PubWire. Se so on mun yksi niinku ihan Don't Come Babe. Mm. Niinku ihan loistava, loistava lause siinä. Mut mä en kyllä pystynyt katsomaan sitä loppuun, mutta mä muistan sen elokuvan ikuisesti. Joo. Eks <tos> vähän aikaisesti valittu sen vuoden huonommaksi leffaksi, missä oli Britney Spears? oli. Joo, kun puuasi sitä. Point hyvin kuvitella, Joo. jotenkin tämä yllätön vaan olla. Kyllä. <laughs> Tää on tehty joskus luvulla tämä kulostaa, niin on, täs, jos on on. tää kuulostaa, niin Karseta tää ja josta luvun Ja on itse asiassa semmonen leffa, että tämä on niin suosittu, että mä en muista millä paikalla tai jenkessä tää äh, kuvattu, mutta niin on joka vuotinen tapahtuma. Se on hirveesti ihmisiä, jotka seuraa ja palvoittaa tätä mm, kuvaa. Jopa sellaisia, jotka ei jos siis onka, jotka on siis syntynyt on. Rupeeks onks sulla joku jo leffa, mikä sun rupeaa jurppi, jurppiis pelkästään sen takia, että se, niinku sitä, sitä, sitä niinku esitetään jatkoa esimerkiksi telkkarista, kun ei ole varmaan me niinku noin kahta päivää, kun sieltä tulee Nottinghillä. <tos> kyllä, kyllä. <tos> Joo, et rupeaa siis pituttamaan. <tos> niin. Ihan suoraan sanottuna. <tos> <tos> Joo. Mitä, mitä mitä mitä mitä mitä tuli se joskus me mietittiin tätä si Notting Hill oli yksi, yksi ja sitten tuli Forest Campkin tulee aika aika usein. Joo siitä ei kyllä pääsit. Joo. Joo. Se on. Ja, ja on vielä niin pitkä se? Niin ja mitä mitäs muita? muuta? Tuleeksikin sinkkuelämä alle vai siitä aika. Ei niin niin niihin niin usein. Mä itse sarja kyllä pyöri, mutta mä en tee puuta televisiosta, mutta kyllä mu täytyy sanoa että ihana nainen Minusta sitten must tuli helvettyihin sanot kun joku sanoi mulle aika että sinä Twisted sisellä laulaa ja Se on ihan totta. Joka joka, joka mietipyppä on, on, on, on totta kyllä. kyllä, kyllä. Harry, mikä tää on, että joo. kyllä. että rouva on kyllä... Joo, Ei, Mulla oli su suuri erää erä naisemisen kanssa ja, ja sit se, se katkesi... Eikö se yksi syy siihen voi olla se, että ainoa elokuva, mitä se oli käynyt sinä vuonna elokuvissa katsomassa, oli Sinkkuelämää kakkonen. Voi jumalauta sen. <laughs> Pääntyks <saman tyyliin, laughs> se saman tuli siihen, mitä Kyllä se oli, se oli sieltä aika lailla siinä. Niin, uh. Mä oon joutunut luok... Mä, mä oon tehnyt elokuvaa ikäraja luokituksia, niin mä oon joutunut katsomaan niitä. Okei, okay, joo. Kasari-saksofoni, joku oli innossaan tässä näin. Kirjoitetaan että on ysi ratikkaitu kallion kolarin takia ratikkaidossa on koleroinut. No niin. Ei, kuuntelivat sitä tätä lähetystä. Peri <minen> meni, meni että pasmat sekaisin siellä niin. Joo, et Hauko Nottingillia, siinä on Hugh Grant. Muistan, sitten taas eräs edettävä ed ed naisystävä, niin kuin se, se piti sanoa puhuu Hugh Grantissa, se sanoo, Hunt, ei mulla senkään kanssa. Toisaalta se osoittaa vaan ihan, ihan positiivista, ettei tiedä osaa sanoa, kun Hugh Grantin nimeä. Ei se taida olla enää niin, kun se on sen verran jo no, vanhentunut, että se ei taida enää hirveästi olla in sitten. Niin, taikka niin ärsyttäväkään, vai? <sum> niin, toi Hugh, Hugh, Hugh, Hugh, Hugh, ha, Gary Hunt. Mua, mua ei Hugh koskaan koosti ärsyttänyt, mutta sit onhan, mulla on taas kohta tulee, äh, mä oon ottanut näitä miesnäyttelijöiden okay. biisejä, kyllä sieltä tulee musta aika hyvää satsia, täytyy sanoa, mutta mä tiedän, että täytyy Varmaan etenkin jostain kumman syystä. Niin, mitä sitten, tuli mieleen tuosta iä, iästä, niin totani, ilmeisesti se jostain, jostain syystä ilmoitit, että sä haluaisit vapa... Aina tulla vaan, avautua. ei ei ei ei ai. Nytkö lähti? Minkä Nyt lähti. Joo, ja tää on semmonen, joka sattuu korviin todella kovasti. Okay. Tää on Jesus Song. Ja tää hei, mun on pakko sanoa. Nyt Joo. kiitokset, roskaleffat. Facebook-sivustolle. Mä oon niiltä ihan ne Esimerkiksi räjähti se sivu, kun mä okay. kysin apua tähän. Ja tämä on sieltä. Ja tämä on todella, tää on se on and Chong up in smoke. E8 My Eye. Ja tämä on todella ahdistava tämä tapa. Herran jumala sen. Kuunnelkaa. <tos> <tuli> <tos> Close. You caught me in the bathroom with a pair of penny. Vanhensuudesta Hugh Grantista Sä haluaisit puhua puh. ilmeisesti vaihdevuosista tässä näin Joo, Miksi? walla vähän kuuma kuumaa mä en ole ihan varma. Mä oon siis josssan nimesi mut mä oon Rover 47. Huomattavasti pelottavampi kuin herra 47. Okei. Oletko? Joo. Mä enkä. No. Mä tiedän mulla oli tää taas vaihdenvuodessa niinku parkyttä vuotta koska molemme usein kuin istoysi mä joskin julkisessa oli tota nime vempa mutta mä teepaita siinä siinä niin ja hiki vaan hiki valuu hiki valuu ja jotko porkot onainen pomppa päällä ja näin päin pois niin se on paniikki Joo, niin okei. Ja, ja, ja sen takia mä oon on että täällä tulee, tästä tulee niin hirveä kuuma, mutta mulla ei käydä kuvaa sellainen tunnin panikkihääriä tässä partiksen aikana. Toimuttiin erittäin loogista, kyllä ajattelee näitä musiikkivalintoja. Mutta koska sinä olet erotiikan ylijumara koska niin on ottanut se Elina Lisakki on myös DJ-kuuma. tällä osittain liittyy ehkä sinun mahdollisen vaihdenvuosi. Kuuma, tai kuuma. Mutta liittyykö tämä myöskin seksikyskyyteen? Mä anteeksi nyt mulla Aina tuleva. niin no pannaanko me Emmanuel? Joo, <laughs> touch me, Touch me, touch me. Tämä on näitä on kuinka monta niitä kuinka monta tuhatta niitä on tehty jatkoosia siihen 3475 joo maatti niin siis ihan tulisi vinkkiä leffa ihmisille koska ne leffatana basketua si käy mi tämmö pitää me jatko osat Sanotaan, on joku aika teh vaikka neljä neljä jatko osaa Useinhan tietenkin päätetään vasta ekan joku niin menestykse mutta niin se sen jälkeen mutta aloittaa sitten nelosesta menee kolmanteen ja ykkösen. niin jos katot siis nyt nouseva kello niin totta koko ajan helpottaa Joo, oh, hey. toi ihan todella hyvä hmm. idea. Joo. Joo. Mutta panettaako sinua kuitenkin vielä, vaikka sulla on ehkä... Eh ei tietenkään, minua koskaan on panettanut. Sen takia mä puhun siitä seksistä niin paljon. Ah, just joo. No niin, kun ajattelin, että sinä olet kuitenkin erotiikan no, Niin, Niinhän se, se just menee. Niin, ne, jotka niin, kauheasti puhuttevat, niin sitten ei oikeasti... Niin ku, kauheasti puhetta, mutta sitten ei oikeastaan niin, yhtään mitään. Niin, jos useittain tulee esimerkiksi useat tota, amerikkalaiset niinku, sarajat, jotka tota, saavat pääsää vastaajina, ja katkuisia sanoja. Ovat itse. Joo, itse kyllä näin. Ja sitten jää justkin huorissa tai vastaavaa sitten itse. Että Päivi Räsenen, näytti ihan trans, ra, transistorilta. Niin. No, tu nyt tuli paha olla <laughs> Päivi Räsenen samaan hey. aikaan Oi, oi, oi, oi Nyt lähtee, nyt lähtee Nostas ylös, joku nousi ylös Nyt, nyt nous, nyt alkoi jepsi, Jipsi, jepsi, jepettää Yhdistyksenä ei paskallista, vaan hinastunutta paskaa, pieniä annakas kyllä. Siis se, se osittain riittyy paskiksen luonne, että minkälainen vieras on täällä, jos tulee vieraita tänne näin, niin mennään sen mukaan. Tämä on ehkä vähän poikkeukselle siinä tapauksessa, mutta... Mutta oon niin rillit huurut. Mutta tot, no niin! Ah, steemi, steemi! Kumana käy! popparit tuntee to toisesta, niin ei varmaan niitä hirveästi ole varsinkin noita kotimaisia tekijöitä. Se varmaan tunneet, että niin ne kaikki ne va ta ka sitten vanhemmat ja sukusukuraisit ja poikalliset, töistävät ja koirat ko ko ko ko ko ko ja kissat. Kyllä. Mä tiedän, mistä ne kaikki asuu. <svai> Kuinka paljon ne muuten nuoleskelee sua sitten? Okei justilla miten miten miten so kattaa noleskaan oikea jeliä Hyvä alla miten tällä soi en mä ei semmoisella oikealla asennella okei tarmokkaasti. varmokkaasti olellaista onkös onkös kestolla väliä vai totta no ei ku aimmanulle no peast its out ai ai Ja Warper kysyy, että mikä on lyhyt lyhy, lyhy elokuva, jossa on selvästi erotettavissa oleva alku, keskikohta ja loppu? Ai on lyhyt mikä on lyhyt elokuva? Niin, Lyhin lyhyt, elokuva? Lyhy, lyhyt elokuva. E, Missä on selvästi erotettavissa alku, keskikohta ja loppu? No ei, no me sitä ei takana, kun tulee mieleen. Aha, kuinka se pitkä se on? Mä no, muistan. Suuri lyhyt minuuttia e ehkä, en mä tiedä, voit mä narraa. Mut e se on hyvin säilyä. Toinen pätee, pätee niin sit pitkän leffan tarinan toi tuo mm. alukesikohto loppu, te teemun, teemun leffa se on just hyvin perinteinen verhon takaa. Okei. Okay. Ja Teemun itse ei ole perinteinen, mutta leffa on. Mm. Ja kyllä se muuten on toi, pitääkö mun kaikki hoitaa, koska samalla, että siinähän on kanssa alukesikohto ja loppu hyvin selkeästi. Missä? Mikä? Mainot, se on Oskar-leffa. Se on Oskar-leffa, se on oskar meidän hakemaan mainosti tuosta. Mutta ollaan kuulemassa lisää lisä, tota erottisten elokuvien musiikkimaailmaa, mutta sitä ennen, ennen, tota niin, ennen kuin niinkpästä taas jos saa vähän, niin Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Jos elämä tuntuu pistävän kapuloita rattaisiin, kuunteleminen auttaa. It's good Vaiheessa ohjelmassa pohdiskellaan arkielämän henkisiä kysymyksiä inhimillisellä otteella joka keskiviikko kello 20. Studiossa Mili ja vieraana Hyviä tyyppejä suurella sydämellä. Ohjelman tarjoaa Pasan Buks Viisas Elämä. Musiikkimaailman valovoimaisinpiin naisartisteihin lukeutuva Tori Amos saapuu Suomeen kesäkuussa. tar nähdään! Helsingin Finlandia-talossa kesäkuun kahdeksas päivä. Lippunmyyntikeikkalle käynnistyy lippupalvelussa keskiviikkona 28. tammikuuta kello yhdeksän. Yhteistyössä Live Nation ja Radio Helsinki. Suussa maistuu metalli. Noususta johtuva hiki helmeilee nenän alla. Katse hakeutuu horisonttiin.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 Kuntelette siis Paskalista ja Elina Rislakki on vieraana. Hänellä on ohjelma HESA-ratiossamme, liittykää ystäväklubiin, liittykää ystäväklubiin, niin, tuota, niin, lauantaina kahdelta tai kolmelta, iltapäivällä Sinne joskus päin. tulee. Joo, mitä se varmaan oli? Joo. Jossa vaiheessa tulee ohjelma. On, ennen borsinia. Joo, ja miss aika se ohjelma tulee? En minä muista. Se, se, se ennen tulee. ennen borsinia. Mikä Mitä miksi on tämä koriseva? Koriseva. Joo, joo. joo. korise. Mikä on se miksi miten mikä <laughs> elokuvan soundtrackista okay. tuulen värit. Oi. Hei, oh, se se on ihan kauhean muuten tuli mieleen tässä, että on joskus soitettu, Tämä on joku leffa, missä oli tää, Kuivuisella oli nyt, että missä lauletaan kaikki. Siis koko paska. Mikäs helvetti se on? Sitten on varmaan joku, joku levy, ko ko joku, joku, Kotkan jotakin sellainen. tai taitaa muistakseen olla siinä. Aattakaa joku viestiä. Mut siis se oli, se, oli, se, oli, se oli ihan kauhea. Ja, ja tota, mutta sitten sit toi ko Koivosalo on kertonut, että kyllä sitä on ruvettu tuota, niin, jossain vaiheessa sitten, tuota, no niin, arvostamaan. Mutta tota, mitä on, tullut viime aikoina nämä leffoja viime vuosina. Onko surmiukot loppunut keskennyt sitten, että? Koivosalta. Niin. lasten leffoja kato. Okei, joo. Mutta eikö se ole jotain Tämä se tuli se, ainakin se tuli se, tämä mikä vuonna 85 se Joo, joo, joo, joo, mutta sitten on tekemässä jotakin massiivisempaa, mutta antaa varmaan. se yrittää, joo. Oletko käynyt rennyn kotitalon ulkopuolella? Totta kai. Ootko? Joo, joo, mun oh. teltta siellä. Mä ainakin silloin mä menin sen, mä aika siellä teltassa. Tietenkin, hyvän aikaisempaan. Hei muuten, muuten, muuten, muuten, muuten, muuten, muuten, muuten! Muuten! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! No, nyt! No, nyt! No, nyt, no, nyt, no, no. nyt! Turha tulla mulle! <kirrota> <Ai> just, <kirrota> ei, ei ei ei, no. ei, ei, ei, ei. Nyt, nyt, nyt mä keksin. Ei kun muistin. Mä oon mit, pitänyt paljastaa tämä. <kirrota> no. joskus laittaa, mutta enpä, enpä on muistanut vielä tehdä tätä näin. Tää, mä oon pitänyt ilmoittaa, no. että mä teen lehdistötiedotteet tästä no. ja laitan Facebookin no. tätä vastaavaan. <kirrota> uh. uh. Arvaappas mitä! Arvaappas mitä! No. Arvotkaapa, arvotkaapa. Voitteko arvata? Kuka no, arvaa? No, Kuka arvaa? No. Tässä on vielä puoli tuntia aikaa. Liittyy, liittyy, liittyy, liittyy. <tos> <tos> liittyy, liittyy, liittyy. Osoittautui, osoittautui kuin muutin. osottautui. Liittyy, liittyy. No. Suomen arvostetuimpaan elokuvaohjaajaan ja muuttoon. muuttoni liittyy. Suomen arvostetuimpaan elokuvaohjaajaan. Niin. Ja, ja, ja mikä muuttoon? Meidän... Jossain määrin. Jossain kyllä liittyy. Kaurismäki. Niin. No mutta tekstio diken lähekkäi aika lähellä mä, osu, to, to, että mä muutin Kourismaan mi, toni niin Mika Kaurismäen, se on asunut siinä se on kuin se totta to, noin öh uh, ofiskeri niin se ja se ensimmäisen leffassa saat kuvan osittain siinä niin no, mutta hän ei asu enää suena ei se ei se ei okei okei okei okei okei okei Kourismaaki ni, ni, no, niin niin totta noin akihan on menestynyt Portugalissa niin niin niin no mm -hmm. ei se ei se eksa suu Portugalesta että mä kyllä aine, kyllä kyllä jo jo ei en mä toiset jos saavaisin mä vietin talvet siellä niin että oliko minä hesa hesa radio akki Kourismaaki nyt sitten Toika, niin. Ta taas lähti taas. Aha, sama taas, tuli helvetti. Anteeksi, minulla tuli lista Tuosta to, tuli viesti, että Koivusella on taip paskasta. Kun puhutaanpa nyt näistä paskoista musiikista. Laittapa jotain musiikkia soimaan sinne. Ja esiteks kerro, mistä on kysymys aluksi, ja partaa sitten sen päälle taas. Nyt, ää, kyllähän meidän täytyy ottaa Don Johnson, eiks meidän täytyy Kuuma Don Johnson. Nyt. nyt. Haapii -ha. Don joo. Johnson. Kyllä. Mut, sehän, ei, sehän, oli, mit, mit, sehän ei hirveästi leffoja tee. Ei oo. Joo. sehän on enemmän, enemmän on television puolella, Kyllä, ehkä, oli se mutta Kyllä se, kyllä joku, se joku, joku sen tekee! Kyllä voida puhua tämmöstä Ilman dansonsa Kyllä, näin soninku, täysin kyllä. Ja on. Ja tämä on muuten listalla 100 hits of the Ages. Mikä? Sano uudestaan? Tämä, tämä biisi niin? on leviltä 100 hits of the Ages. s okay. on hitti. Tää sanoo niin, san, sanoo san, suurimmassa joukossa joo. Tos oli kaksi pääsen Olavin virassa. Jos oli kaksi pääsen, no, joku semmonen oli siis se Koikuselo-leffa. Leffa, okay. kalteva, kalteva torni on loistava leffa. Moni kriitikko on kennut sitä Koikuseloa, siihen asti paraksi. Ehkä se oli sitten Kalteva torni. en minä tiedä. Mutta mut siistiä. Tuta... Mä aina tosiaan. Mutta tota. Kiris, sulla on tosi epävarma sykkii, sulla on vaikeuvarikkipuu. kyllä, kuva, I'm looking love, love like so tuli viesti, Kaksipäil kaksipäisen kaksipäisen kotkarvarjossa oli se Koivusalon nepokki musikaali joka sijoittui iku sortokausiin se oli totaalinen maha lasku kyllä Munna Kyllä, joo, joo, on tuolla on personaliset. Kyllä, joo, syvästi. Kyllä, mutta puhutaan niinku paskoista leivosta, niin aika monet osia, mieltä koot kotimaisista, toi, se Visamäkinen on ohjannut Ponteroosa vai kuka sen on ohjannut? Missä on Toni Halmekki on sinä missä? Ei me ota sitä, jos me olisimme Toni Halmetta, niin voittaisitko, ottaa, koska hän on aikakaudessa, aikakaudessa mä että maassa Toni Halmekki t päädykö Okei. Se on kiselle se do or die. Do do do do do do do do do do Mutta mitä, mitä mieltä sinä oot visamäkkinen Aika monet se on kaikkein paskiita, mitä ikinä Suomessa on. Mä en, mä en nyt vaan kerta kaikkiaan suostu kaukumaan Suomaan sillä, mä oon tämmöinen nynnyn. Ei sitä tahti haukkua, koska en, se, en. Sehän, siis sehän on kehu, jos on niin kaikkien aikojen, <laughs> aikojen niin pahinta. Pah. Se, semmoista, niin kuin, en mä tiedä, tuskin sen itekään ottanut niitä taiteellisesti kovinkaan vakavasti. Niin mun mielestä toi olis kehu, jos pidetään niin kuin Suomen ka, ka, kaikkien aikana, niin sitä oikein varttavastenkin. Porukat niin vuosikymmenten jälkeenkin kerääntyy katsomaan Pah, niitä viikonloppuja niin ja päin pois. Se on totta. Sää katsojaa. No milloin tuolla tavalla, että joku keskinkertaisuuteen, niin ei saa katsoa muutama tuhat ja jää, jää tulee kertaalle yliläyttää sen that shit. Niin, just ne, mitä <tos> mielenki, että mä teet töitä. Niin. Niin, Joo, niin. niin, niin, te... ne, just näin sun keskinkertaisuutees. <tos> <tos> mu, kuinka monta lyhäriä Suomessa keskimäärin tulee vuosittain? 47 000. Ei, ku, ihan oikeasti. No, no meidän Festerille tulee noin kolme ja mutta ilmoitetaan. Oho! Miksi me opiskeleet mukana. No on, on opiskeleet. On, on opiskeleet mukana. Oletko sä ite tehnyt koskaan lyhäriä? En tietenkään. Niin, sä, mitä noista sun hommistas. Tää nyt on tahti... On mä tuottanut ja näytin ihan, mut niistä ei puhuta. Ootko? Joo. Mä oon ollut tuossa mikä tää nyt olikaan toi Jari Halosen, takaisin Ryssin leffassa esitään toimittajaa. Mm-hmm. Mm-hmm. se on vuorosana. Miten se nyt menikään? No, no. En nyt muista, kun pitäis, muistaa. ei pitäis kyllä muistaa. se noin? Ei! Ei! Turaa taidettaide elokuva taiteen taiteelokuva Pontorosan ohjissaivat Mika Kemmo ja pasi Kemmo. Okay, joo, mä en ollut ihan varma oliks visa mäkini vai eikö, ei ollut, Joo, joo. Jo, ei sotketa visamäkin sen neroita Pontorosan kaltaisia roskaa. <laughs> joo no, on jumala tuli tuotona. Ni pitää sitten seuraavaksi? Pannaan levylautaselle. No pannaanko me tötönä. Panna töni, väh, pannaan me vähän pornoa. Panna pornoa. Panna panna pa, pa, pa, pa, pornoa. No, niin. On ihan to hieno. Mä rakastan sitä siis pornoitus mä rakastan just tätä että leikitään vähän näillä jutuilla niin otetaan semmonen juttu joka on olemassa, että vääne ihana porno on aivan loistavaa kama. Okei. Okay. Eikö se ole oh. <laughs> Tulee kuumaa. <If you>, <laughs> joo, tule. Mähän on, mähän on sanottanut okay, if you wanna be my fucker, you gotta fuck with my friends, Fuck never ends. Onks <laughs> <you> paljon <yksikä>? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Aina tilanteen mukaan. No, to, noissa on no joskin, to, to, nyt ilmeisesti joskin vaiheessa tuli, oli noita pornole... Noita, tää siis, mikä se onkaan, siis happening on, siis se mes, messu tai jotain no, vastaavaa. Jo, niin. jo. Sillä sä sa, tota, no niin, äh, piikata pornoleffoja, nä, näin mä ole ymmärtänyt wow. näin. Tai, tai silleen niin kuin äänettiin. Voisitko antaa tulla ääninäytteet. osaatko oh. Oh, no yeah get him She's brainy The drum is nuts She's sayin' lollipops aiheeseen mutta joo. Oh, Mä olisin lähellä mikrofonia. Kaikki kuulostaa seksikään. Olis mä liian kaukana äsken. Ota vähän lähempää, ota vähän lähempää. Mm. Mm. Ei, kun pitää vähän henkilöä. <sansi> Joo, seksisonoinen, niin seksimies. Otako pusero pois? En voi. Ota pois. Ota pusero pois. Et Joo, myöhemmin. Hyvä. No niin, te, ottakaa kantaa. Pitääkö lähteä, kun lähteekö pusero vai kun eikö lähde asettamaan no niin, paksuun viestiä. Ja samalla Ermanin paljasta kopaali on kuul kuulemma kuullemaan K-18 kamaa. Ja, ja onko se Karvainen kysyttiin tuossa noin. Ja missä on Topkanin soundtrack? Se on varmaan jossain, missä vielä ei Sydäri oli tosta noin, riippumista roiku. Ja pusero pois oli tuli joku kommentti, että Topkani, niin mä en ottanut sen takia, että se on niin itsestäänselvä. Mm, kyllä. Musta niinku se on, mut joo, mä olen mä ymmärrän täysin kyllä kysymyksen Topganiin niin liittyen, Mutta mut se on muuten homolef. Oh! Niinpäs muuten taitaa mm -hmm. ollakin, muuten, totta. You can hold my tail any Okei. Okay. Pojat sanoo toisille. <laughs> Sitten lähetään, tota niin, niin, mennään päästä tuonne tähän. Kuunteles tää. Tää kuulostaa vähä panhulualu, no, niin, jo, mä, mä ajattelin vähän sua kyllä tää pannu. Paine, pios pusero pois, pusero pois. Ja ärllöttävää tuli tuolta <laughs> justi. <Mikä>? No mikä he? Keiana. Okei, Joo. Shopi teema. <laughs> Checki chan aris että se on todella hieno levy. <laughs> se on kyllä David Hassel on tietenkin klassikko, mutta onko se juttanut tehdä, koska oikein kunnon, onko se tehnyt ainutkaan elokuvaa varsinaisesti? Kyllä se varmaan jossakin on, tietenkin jotkut ohjaajat ovat halunneet kunnioittaa hänen suuria lahjojaa. Jotain kameo-pipaduksia on voinut olla, mutta varttavasti ne ei ole. Kyllähän se televisio on. Kyllä, joo, me tehdään, olen tulossa jossain vaiheessa tulossa, kyllä, että leffa, niin kuin sitten telkkari-spetsuot, missä soitetaan telkkari-sarjojen tunnereita. Tiumi, tion, tiuma, sande, Mulla on täällä aika hyvin, muutamia hienoja miesnäyttelijöitä. Joo. William Shadner, rapa, Rapakontakäne, Vesematti Loire, tuosta tuli mitä Miten toni sanomassa? Du, du, du, du, du. Niin mä katselin tuota netistä, että paskimpia lehvoiminen englanninkieliselle sivulle, että ei tule su, su, su, suomalaisia sinne, mm. niin, niin tota... Mm. Joku oli, se oli eri vuosikymmeneltä oli aika, aika moni, mm. moni oli luoteltu, niin oli tota, niin toi, sen turvulla tehty tämmöinen israelilainen, ei elokuva nimeltään An American Hippie in Israel, niin se, ihan pö, <laughs> nimi hyvin Lupa, aion, niin, siis leppanimi, riittää. Lupaa jo nimi. Niin mä kyllä, että se on jo siellä pelkästään riittää. <tos> Kuinka monta viisiä sulla vielä jäljellä, että, että tiedetään, että... Et, Seittemä. No mennäpä nopeasti seuraavaan, sitten, että lähdetään soittaa kaikki. Niin paljon... nyt, nyt, nyt, nyt kuuntele sitä. Tämä on multa sulle. Okei. Okay. Se lähtee tästä vaan päälle. Joo. Tämä menee vähän teilleen siis puolelle, mutta... Okei. Okay. Kaunit rohkeat Ron Moos, mutta kuuntelen nyt näitä sanoja. Tämä on niin hieno. Hieno on nyt joku Pasko, tuli vi vi viesti, että Hasselhoff teki pienen roolin paapu Pesu siellä elokuvassa elokuvassa. Mm -hmm. Okei. Okay. Ja oli mainio rooli tuo Hasselin rooli Spongebobissa. I Try to put the roll back in Pascalissa pauhaa kotona Vaimo tuli kotiin ja kysyi eteisestä Et katsot sä hiihtoa täällä <laughs> Kuulostas me tätä tähtää Että hiihto Toi on nyt Toi oli Toi oli Toi Toi oli If you want Someone to light your camera. Me myöntäisit tälläin kun kertoo niin kuin urheiluselostusta niin siinä siinä me uskotaan että mutta miksi kiisto Kaikesta maailman? Uh. Se on niin kiitkeäta. Se on tosi kiitkeä. Se, se on totta. Se, se on todella kiitkeäta ja siksi kasteta kun raken poskella joku vetää tole. Nekin on niin, että niin, e, ne kuuluvat tänne sellaisten, että kun he huutaa, niin silloin tau... tulee <iV safest> niin. Okei, okei, okei. Nee, nee. Ei tuo ei niin noin, niin noin. Kaikki, emme tiedä. Mä vi, vi, vielä... Haluutsa. Joo, poron por por por ennen otetaan tuolta sitten. Sieltä, sieltä otetaan Oteta nälanka. sieltä, sieltä. Only. Nyt tulee ihan niin sanon. James Bond. Joo. Pornoleffameininki. Nyt, nyt, nyt. nyt. Ja tässä leffassa on todella hieno. Mitä Mitkä mitkä tu? Fluittilla kymmenen 10 suosikki pornoelokuvaa. Lyhyt Lyhytelokuvaa tai pitkä elokuva yeah. ihan miten vaan. Ai toi on hyvä. Oli hyvä, joo, hyvä. Se oli sitten mä tykkäsin. Sit, joo, joo, sitten on se. Mm, <laughs> ja se mm, niin siitä on kolme. Okei. Okay, mm, mm, mm, eli nyt oli miten me menemme? Nyt nyt tataan tulla on viisi joo. Oh, se on taas mun aika hyvä. Joo. Ja deep throat. Niin ja tota, mitähän mä oon sit katso? Mä tykkään ainakin just näistä tämmöisistä, mikä vääntää just näistä, just Afoja, Thaisoja ja kaikista tällaisista mm, kamasta, kyllä. Mut toisaalta mun, no Galikula, herranjumala, no. ootte oh, nähnyt en sen? näin. Et oo nähnyt en, Galikulaa? En oo, no, en oo, no, en muistaakseni. Galikulaa, koska se on tehty, sinä siinä on pääesintö? Malcolm McDowell. Aha. Se on 70-luvulta. Se on siis se on nyt okay. vähän taidetta. Niin, Mutta oon... on niinku se on okay. se ku... mm. Ai se on no, se on. Joo joo joo joo. Totta kai. Eikö se niinku Joo joo joo. Jo, joo joo. Totta. Munassa. Ja jopa pimpassakin. Ja munapimpassa on herranen aika Nyt on kyllä niin härskiä, että huu huu. Mä oon mitä? Mä oon diakoni mieski. Diakoni. Ne. Niin. Ootko? On on. Mikä, mikä on diakoni? Semmoinen jolla on kirkon lopaan ta sieluhoito. Annappa annappa mulle sieluhoito <laughs> niin mitä niin mitä nyt kyllä nyt otetaan siis pienet sieluhoitot tähän. niin <laughs> joskus oli oliko naisusta niin, mikä ikävä kyllä silloin joskus hyvinkäällä tota niin, ää, vanhempi teknisistä syystä niin ei vuonna silloin vielä teknikäsenä voi siltä pois muuttaa tererveksi hululle sinä niin niin tota noin niin ää, Ää, niin oli sitten oli kirkonpäivät oli siellä niin niin niin niin niin niin meni oli niin niin niin niin niin niin niin se niin niin Lähti pois, että tuli toisen sielunhoitojen kanssa takaisin, nyt kahdesta yritti auttaa mua senään, mutta eipä sitä sitten auttanut millään tavalla. Semmoinen kerran tekemässä lehtijuttua, nostaa herätysjuhlista ja meni sielunhoitoon siellä, se niin, ne, ne potkasi mut pihalle taas, tai hän potkasi mut pihalle sieltä sitten. hirven että... ihan hirveän niin. niin. Että tota, mi mi Miten sä, sä hoidat? Me ei juttele, mutta en mä juttele radios livelle, mitä täytyy olla kahdestaan. Okei, okay. no ei kahdestaan, me tässä ollaan. Ei. No se on toisen ihmisen kuuntelemista, okay. vastaanottamista. No nyt tässä sä oot mua kuunnellut ja vastaanottamista. No niin, Noniin, kiitos tästäkin. Niin, onko sielu hoitunut sitten? No ei, nyt on pehpeä pah, <tos> pahemmin, onko sulla? Ei mun sielua no, hoideta, mä no, hoidan sun sielua. No ei, mä haluan onko sulla sielua? Ei <tos> mä tiedä. Oh, sä oot mun sielun hoito? <tos> hoito, hoito. <tos> mikä mitä vikaa hiirossa on pesapallo se vasta hanurista onkin no niin on pesapallo hanurista no no no on Eikö se ikse kurikasta tai josta no, ikse pelannut no, just sen mutta niin on hei oh, tässä pesapallo mutta siis lentopallo niin onko sänyt on ihan helvetti onko on miksi pitää nyt tässä lentopallo silloin silloin kuidentikin saa olla sisätiloissa eikä paalle laiskit sateessa niin pesäpalloa tai niinku pesapalloa pelata sateessa pesapallo sateessa pelata no jos säkin te oli yksylä kuitenkin oo koulussa se te pelaamaan niin silloin silloin seilla oli tota no ei niin, ei silloin koska ei mailla maillaan kiva huh. Onko? On. Sä tykkäät. No, pallo ei oo kiva. <laughs> pari... Palloa. Pari, pari pallo löytyy kyllä. <laughs> löytyy kyllä <maailakin>, että. <laughs> ne, ei ole, että löytyy kyllä mailakin, että. Sulla ei oo kuitenkaan tämmöistä niin ääntelyporo-leffasautrakkeja, vai on, onks tulossa, että jossain vaiheessa? Mennään nyt mainoksilla, mutta... Tuossa voi... Tu kyllä tuossa tulee vähän. Okei, okay, hyvä. Pussitok. Mm -hmm. Luvassa on hyvä. Joo, mm -hmm. no, sitä odottavassa. Mhmm. Mm ja, kuinka monta poro sulla vielä? on vielä? Onks kaksi vai... Joo, Jatketan, jatketan kohta pus. Mutta mikö oikeesti Can you pusitalk? Can you. Totta, että se varmasti jeltään yhteyden mitä cramps. Mä rakastan sitä. Kyllä, joo, niillähän lähhen on hauska kappale. Can you pussy Joo, can dog? Joo, elä can you. And all women are bad. Mutta niin se soittaa aika hitaasti. Minä sanon vähän nopeemmin tässä. ei ikinä oli hitaampi kuin nopeus, mä sanon hitaammin. Can you put Can your pusit to the dog? Mitä miten kerrallaan? Voitko ystävällisesti suomentaa se? Voiko? Kissaa se tehdä koiran? Just. Kuunteet Radio Helsinkiä. Taajuudella satamihus 1,5 eli taajuudella 98,5. Ne no, on niitä musahommia. Sen se radiossa. Yhdestä tuosta. Kahden. Ahkusta asti. Päivällä jatkuu. Päivällä jatkuu.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 Lue lisää flowfestival.com. Liput myynnissä lippupalvelussa ja tiketissä. Mitä tapahtuu, kun samalle lavalle heitetään maailmankuulu suomalainen harmonikka velho ja Euroopan jats vaikuttava ranskalainen rumpali? Ota selvää ja näe Kimmo Pohjonen ja Erik Eshompad Espoon sellosalissa 4. helmikuuta. Hanki lippusi nyt lippupisteestä. Katso lisää sellosali.fi Minttu Vesala, miksi sinun mielestäsi kannattaa mennä katsomaan elokuvia DocPointiin? No en mä oikeastaan tiedä tuohon mitään muuta vastaasta, että Dogpointilla on hyvä meininki. Dogpoint, koska maailma on totta. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98.5. I'm going very firm with where I'm my uh Lepaspesu paskista etelleenkin Mikäs tää onks tää onks tää Kissa puhuu pussitshok Kaunis naiset enemmän okay. katso, siis on enemmän varautuneet. Miehet katsoo, siis pornon teoriahan on tääs, miehet katsoo kuvia, okay. naiset halu kuulla sanoja. Aha. Mm -hmm. Joo sinähä pa pa paljon se mm -hmm. sinnä paljon puhutaankin näi niin se välle pois. Mm -hmm. Ja ja valikoima, on, on laaja. Laaja hyvin näyttelijä. Täsk mä tätä ni vetää tätä eikö? <topan> <topan> Ei <topan> sitten. <topan> Mä ajattelin, että mä olisin, mä olisin voinut näytellä tässä yhden, että mä olen putkimies, joka tulee sinulle <tulikin> röörejä hoitelemaan ja näin päin pois. Mutta saa mä oon seurustunut putkimiehen kanssa aipaan. Ootko? Mä en. Okei. Okay. No, kannattaa. Suosittelen. Okei. Okay. Okay. Mm -hmm. Kerro putkimiehestä. Oi, sulle ihana. Sulle kiiltti. M mitä, mitä, mitä, mit, mit, mih, mihin se sitten putkimies oikein? Mihin se sitten oikein lerpsattiin? Hmm. Kaikki suhteet on päästy, ei suhteessa tuu mihinkään Ja niin, kun sä oot lyhyt ihminen, oliko se liian lyhyt jostakin kohtaa tai, tai ylipäätä? Suhde on liian lyhyt Okei, okay. no, niin, no niin kai, <laughs> se on oi, niin, joo On oh, niin, sä sanot, että seuraavaksi on ihan joku hirveä heavy-ooppera tai joku vastaava semmoinen Joo, tää on ihan siis loistava, Chris Berlin No niin Ja tota niin, lähetäis me siihen joo, suoraan Joo, mennään vai? No niin, kuuntele, tää on nyt hieno Tää on. nyt, nyt, nyt, kyllä Tämä on taas sitä roskalaispolitiikalle. Kiitoksia. Nyt. Nyt, nyt lähtee. Kuka on Storion nainen Kiimanen ainakin? Haluatko sinä kertoa, kuka sinä olet? Sillä en, en, nainen? En halua no niin, no ei kerro. No, ei, ei en kertoo, <svirti> kertoo, muuta. Niin, Ei, ei. Ei, kerro No niin. oletkin. lähtee. <svirti> ei. Kyllä. No earthly prince. Oh, oh, oh, oh, oh, Mistä leffa tää on? Tää on Crystal on tota... L -l -l on semmoinen, siis... Mikähän tää nyt oli? Tää on sellainen niin heavy heavy-oopperatyyppinen tyy leffa, jossa on kaikkea mahtavaa tapahtuu, mutta todella vaikuttava, todella hieno Christopher Mikä tuli vuosi sitten? Eks mikä oli aika tylsä floppi? Mikä se niminkin olikaa en muista, Imagerjung tai joku semmonen? Mm. Ei ei, ei, suomalaisia. Suomalaisia. ei suomalaisia, No sehän on, on käytännössä ulkumaalainen. Kanadassa tehty? <tos> Joo, totta. Se Semmussaa haukku. Hauku rennyä! Minä? Niin. Hei Varmaa hauvaa. No etkö varmaa? Joku on Ei ei Varsinainen kurkuleikko, vaan ja säädäkin. Kurkuleikko ja tekemään sinne? No mennään tekemään. Tuskin tulee enemmän turpaa taloudellisesti, jos tekemään sen takia säkin noita ne on sinne kanssa tekemisissä. Ne ei voi tuottaa niin paljon taloudellista tappioita, kun ne on niin lyhyitä. Jos ne on niin me on No, no, no, no. How do you hear? the sword and the cross. <gasps> Minkä on biisi kestää? Viisi tuntia. <tä riittää> <tä riittää> <tä riittää> <tä riittää> si kuusi kuusi toista. <tä riittää> no niin. Se Harmi, muuten, muuten pitää soittaa so ilman muuta kokonaan, koska tää on, on huono ehdottomasti tähän mennessä. Kuinka monta ku ku ku ku kappaleita on jälää, mitä niin sä haluat soittaa? Päin. Minkä tiedä Joku mä sitten on siitä, Kyllä haluaisin tuon Whitney I'm Every Womanin ehdottomasti. No No nyt. Mä nyt. nyt No lähti. jo Kuuntele. Mulla ongelma. Et oo yhtään nyt inkero ekso Eikö no otset ottaa se paitakin pois nyt loppu lähtys loppu puolella mennä takaisin oo tanne oo tanne te rahat mm. unohtit la kolme tunni paita paita pois tässä on kauan minuuttia jäljellä aikaa minä sanon tota itse mutta se on totta niin en mä huiksan sitä. nyt tässä että on se on iso että mä puen Mä puhun Eikö? Eikö? Eikö? Mä olin juuri sanomassa, että mä laitan paidan päälle ja sä laitan painan pois. Eikö? eilen mä sillä tavalla, että sä pistät koko ajan vähempään ja mä laitan enemmän. Koska no. eikö se on naisissa no. seksinkään se mitä vähemmän no okay. näkyy. No okei, niin tietenkin se pukeutuu se on samalla kuin tota niin. Tai on, onks sulla sulla ulkotakki tuolla jossain, jos mä otan pyöksyt pois. Mä otetaan pyöksyt pois, ei sinne. <laughs> Pästänä. Päästänä sun teepainan päälle. No saa ihan infrastruktuuri täysin hirveä Ei mä se voi... haittaa. No mä ah, aah, sen, Pää. sen päällä. nyt, on. Ai, nyt se tulee yes. pane, pane, A, panin, pane, sen teepara. ihan kuumata kuuma Pane, päivältä. on kausarit. Voi, mä Mä oon puhumaan sitten. No niin, se just sekin Niin joo. ne. hyvälle. Joo, katso joka viikko on siis suihkunen mä näin kun ne äänet valittaa tästä tukiksesta, mikä täällä on No niin. Hei, sullahan on tissitkin. Niin no. K kun nyt, kun on. Yleensä tuli... naisilla on. Joo, katso nyt kun tuli, sulla ei nyt jo nyt tuli, katso tuli, tuli tiukempaa tuolla to noin. Mm. Niin. Yleensä naisilla on. Aha. Tissitähän ei voi koskaan olla liian pieni, se liian iso. Okei. Okay. Huh. Seuraava viisi, seuraava viisi. Paljon meillä, aikaa? meillä on aikaa? Vikapiisi vi vika lähtee soimaan kolme minuutin kuluttua. Okei, okay. otetaan vielä Uno. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Steven Seagal. Okei. Okay. Steven Seagal. Onko tämä, onko onko haluatko vielä soittaa jonkun biisiä ennen vikabiisiä vai? Um, onko oot... se Kyllä, tiedätkö, sä oot tiukka mies mies. Kato, aika loppuu, aika loppuu. Joo, mä tiedän, mä tiedän. Pitäis meidän titanikkiä pikkasen. Pikka, joo, hyvä. Pitäis, tulee? Joo, joo. Oota, mä kato, missä se on mua pois ja nimi ilmi, nimi ilmi, nimi ilmi. M, Mr. A. Nalaalinen laittoi viestin. otetaan tämä paita pois? otetaan paita pois, otetaan se mun paita pois. Joo. Joo. Nyt lähtee paita pois. Leimaa sinut maskaraksi, jos et kerro nimiä, kuuma huuli. Uh. kerro? Mitä leimaa? Mitä? Ai, antaa nimen maskara vai? Niin. Se on huuminen. Ah, no niin, maskara. Maskara. Ah. Maskara. <laughs> <Valuva. laughs> Kinestä paita nyt Se on tosi kulma. Tässä on. Joo, No niin, nyt tässä Siikalin riitti. No nyt asia tuli selväksi. Katso minä titsuun, titsuun. Ota, ota, ota nyt. Hey tonic. Missä sot? Te kutsot niin huomaat muuten, näkö niin. nyt lähti. Nyt lähti. Hyvä. Tästä sun että pan huilu taas. Joo, tää aika seltyppinä kyllä tässä nä. Viime viikollakin tätä tuli söön totta. Ota teipitsellässäkin. No, on no niin, <laughs> in my dreams? I see you, I feel you. No. No. You're <laughs> no niin. <For laughs> a <laughs> Like, we're going to meet a sweet girl. Okay. Hmm. What's your sweet girl's name? Daddy. I know you. It's sweet. It's sweet. It's sweet. It's sweet. It's really sweet. It's sweet. Yes. Tell it to me. Hello. Tell it to me. Tell it to me. Why is this a little bit more? Hyvä, hyvä, kato, kun me ollaan paljon ihmisiä. Joo, joo, jo, kato, kaikki ka, ka, on ka, joo, kyllä kuuluu se niin monen kertaisin toisen. Mä vaan kysyit, että mie, onks, onks, onks tää, tää, tää kukaista tässä nyt sit oikein on? Tässä? Niin. Siis kuka tää tyyppi, kun niin. laulaa vai kuka? Niin, laulaa. Niin, Tähän on lukeva Film Lainest, tää ei se. Joo, ei niin. Ei oo rouva Joo, hyvä, se sopii, sopii. Ei oo, ei oo, ei oo, ei oo, ei oo Seli, Seli, ei oo Markus Selikää. Ah, nyt, nyt! Hey landi behind me. Let me talk to hey, you, you. this Elendonia. No can Hey, finish, finish with Tule tule tule. Tule tule tule. After we all come together and you can come too. menossa, ku Oi, tässä ihana. Ve veksi veksi sitelle sit seuraava. Mä mäตรี mä ei oo niin. That thing ihana, England. Täihana englanti Englanti on parmaan rivoimaa, Hyvästi. hyvästi, hyvästi, hyvästi. Aina pyörä, pyörä, pyörä. Nyt täytyy sanoa vielä, että on olleellista ihmisellä. Ihan olla täällä teidän kanssa. Jos sinun ohjelmassa tulee... Vau, olen aina tai kolmelta. Joskus, <laughs> Joskus tulee. Nyt tämä ohjelma ainakin loppuun asti, hyvästi. I'm <laughs>